Kokatzeko Maniforren deialdia pizkat ikusi dugu beharra, ieslari ba, politikoen errealitatea emaigaina eratzeko. Azken urtean ba, haieteko bide horria zenetik presuen inguruan eta konponbidearen inguruan eta itzegin izan da, baina gauzak kongi zehaztu gabe eta horregaitik uste dugu ieslarien gaia zehazteko ordua ere badela, orduan horregaitik pentsatu dugu manifori indartzeko, Ba, gure sustengoa beharrezkoa zela eta baita ere ba, momentu politiko berri hau pizka direkitzeko ba gure gure aportazioekin